A GLÓRIÁS GENERÁLIS Idegen országban az ember nem csaphat fel máról holnapra katonának. Előbb szemlélődnie kell, meg kell ismerni az embereket, a szokásokat, és őt magát is meg kell, hogy ismerjék. Legénye a talpán. Az én katonai szolgálatom sem kezdődött az nyomban. Így néhány hónapon át szabad voltam, akár a madár. Na, vidáman éltem, és vígan szóltam a pénzt. Éjszakáim javát játékasztalnál mulatságokon vagy boroskancsó mellett töltöttem. Az orosz tél gyakori poharazgatása serkenti az embert, amint azt nálunk dívik. A nagy dínomdánomok felülmulhatatlan hőse egy tejfehér szakálú, nagybajuszú, rezesképű generális volt. Csak hamar kiderült, hogy rendkívül érdekes ember. Az öreg úr koponya tetőjét az ádás török háborba. A csontot ezüstlemez pótolta. Ettől kezdve állandóan kalapot viselt. Valahányszor idegenült ült az asztalhoz, a tábornok a lehető legudvariasabban két elnézést, amiért fenntartja a kalapját. Társalgás és étkezés közben rendszerint megívott néhány üvegvodkát. Ezt konyakkal vagy köménylikőrrel le, esetleg előről kezdte az egészet. De sohasem látszott meg rajta, hogy a pohár fenekére nézett. Mindig színjózan maradt, mintha szesz helyett vizet hívott volna. Lehet, hogy mindez hihetetlennek tűnik nektek, barátaim. De higgyétek el, színigazat mondtam. Megértem, hogy csóváljátok a fejeteket, hiszen sokáig én magam se értettem ezt. <gül> Nem, sokáig sehogy sem ment a fejembe, hogy mitől ilyen fenegyenek ez az öreg generális. Titokban mindjárt irigyeltük. Véletlenül fejtettem meg a generális titkát, ugyanis feltűnt nekem, hogy az öreg úr időként megmegemeli a kalapját. Ez nyilván mások figyelmét se került el, de senki sem tartotta furcsának, hiszen gyöngyözött a homloka, s így természetesnek tűnt a fejszellőztetés. Ám egyik este felfedeztem, hogy kalapjával együtt az ezüstlemezt is megemeli, és az alatt az elfogyasztott töménytelen ital könnyű gőze a feje fölé szállt, <gül> és ott lebegő felhőcskét alkotott. Rájöttem hát a mindig színióza nagyivó tábornok titkának nyitjára. Mindezt üstént megsúgtam néhány cimborának, és megígértem nekik, hogy még azon az estén bizonyítékkal szolgálok szavaim igazolására. Amikor a generális már a második üveggel öblögette a gégéjét, fogtam a pipámat, és feltűnés nélkül a háta mögé álltam. Amint az öreg úr leemelte a kalapját, meggyűjtöttem egy darab papírt, és ettől nyomban lágra lobbant a generális feje fölötti szezfelhőcske. felhőcske. A meglepetéstől mindjárt felkiáltottunk, hiszen nem mindennapi látvány tárult a szemünk elé. A vén generális feje felett eddig láthatatlan felhőcske világító tűzöszloppá változott. A kalap alá szorult alkoholgőz kísértetées kékes fényel éget, és csodálatos dicsfénnyel övezte a generális fejét. Ennél szem Glóriát piktor se pingálhatna a szentképek szentjeinek feje fölé. Tréfán magát az öreg tábornokot is megnevettette. Csöppet se haragudott meg rám, sőt, megengedte, hogy máskor is eleven szenté varázsoljon. Mindmáig örülök, hogy kísérletem ilyen remekül sikerült. Igen, ma már pátron állíthatom, hogy még tivornyák közben se fecséreltem el haszontalanul az időt, hiszen a szentpétervári vidám barádi összejöveteleken fejtettem meg a leggyönyörűségesebb glóriák keletkezésének titkát.